Biar mereka berundur kerana malu, mereka yang mengejekku. Ha ha ha, ha. biar semua yang mencarimu bergembira dan bersukacita cita keranamu. Dan biar mereka yang cinta akan penyelamatanmu berkata, sentiasa Allah Maha Tinggi. Aku miskin dan sesak, segeralah datang ya Tuhanku. Engkau lah penolong dan penyelamatku. Janganlah berlinga-linga, ya Tuhan.